Noeie uit elke dinsdag om 11 uur Sert-Afrikaanse tyd, hier na die Dichters en Skrywers Forum op Net Radio SA. Kom luister na gedichte, koortsverhale en vervolgverhale. As jy belangstel om jou werk op radio te hoor, stier dit geris aan kathy.netradio.sa.co.za of whatsapp my by 081 385 39 dubbel 1. Woorddeel van hierdie baie oulike program,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 Daar is hy hartelike goeiemorgen van my, Cathy Lou, ek is jou gastvrouw vir die volgende uur en ek hoop sommer jy gaan heerlik saam met my keier. Nou wat is vandag op my spuiskaart? Op my spuiskaart het ek natuurlijk die voorlesing steer Vanda Luce de Plessie, en dit gaan oor die verskillende boeke en um, dit is natuurlijk die Angelooboere boereoorlog en uh, dit het vir my self a baie besonderse bekoring. Ek weet nie hoekom, ek denk is seker omdat um, dit so in die onlangs geskiednis gewees het van ons ons Afrikaners wat bidderswaar gekryd en ons boere huidiglik wat net so zwaar kry. Jy weet, is nou net hier die Engelse wat die boere uitmoord nie, maar is natuurlijk die ander elemente hier in Zuid-Afrika en natuurlijk ook is daar baie bespiegelinge oor um, waar dit geënstigheid word en um, China is natuurlijk hoofboe aan die lijst van die lande wat ons mense, jy weet, aanspoor en aanhits om die boere, uh, jy weet, uit te moor of in hy plaas af te verdruif. Nou ja, dit is ook om ek so baie lief is vir die Angelo Boere maar ek was nogal al lief vir die Angelo Boere oorlogse geskiednis, maal oor geskiednis, maar in elk geval so wat het ek nog op die speskaart vir julle, dand ek vluchtig dier Hel, dier Gert Serresam en dit is natuurlijk um, Hendrik Jaars, is 'n levensverhaal en ek het ook een prachtige gedicht en um, wat kom uit 'n posie vir plesier en dit is natuurlijk saamgestelde die opperman, taljaard, landman en askes um, so hierdie gedig, hier gaan ek, hier, of nie gedig nie dit is een prachtige gedig gaan ek later in my program gaan ek vir jylle voorlees en ek sien so my uit en al so ek hoop jy gaan so lekker achter oor sit en vir die volgende eer, so my net jou oor toemaak as jy wil, as jy bestuur hou nie die oor oop, maar in elk geval as jy moet werk dan werk jy, maar sit maar jy weet vir die lekker woordspelings, die wonderlijke geskrewe woord, die bladseie met stories en gedichte wat sommer net uitspring, sit dit daar op die achtergrond en luister en kan jy sommer net lekker saam met my. Kom ons kopieprogram sommer af met tausiese, sta net een bykie stil. ook die courant van 10 oktober van die vrystaaters vertrek na die front oorlog eisreed sy eerste slagoffers. Harry Smit 10 oktober, vanavond was een van die meest besondere aande ooit in die geschiedenis van die hierdie skilderachtige oostvrystaatse dorp. Etieke hondere burgers het die afgelopen paar dag hier opgedaag sluit en sluitend vroer vandag die pap nadgerene manne van die kroonstadkommando Die ene weer het geen merkbare negatieve invloed op hulle bruisende geester van selfvertrouwen nie. Bono het een aangename verrassing op hulle gewag, emmers vol stoomende warm koffie, toebroekies en koek, wat die dames onder leiding van mevrou Domenique Kestel vir hulle voorgesit het. Lank het die burgers nie, vertoef nie, want hulle opdracht is om die grens met natal te gaan stelling inneem. Daar was daarom tyd om eers op die kerkwerf af te saal en hulle en kleren op die traliewerk te hang om droog te word. Dominique Stel het voor hulle vertrek die burgers in die kerk ingenooi en vir hulle dienst gehou. Wat een aangrypende geleendheid was dit nie. Daar was nog nooit so waai mans in hierdie kerk nie. Om saam met hulle bidden toe die allerhoogste te kon sing, kom tree ons dan bemoedigd voor, was hoogst aandoenlik geweest. Een van die jeugdige, jeugdige kroonstadburgers is Chris van Nieker. Hy vertel dat hy tot 2 weke gelede nog een theologische stent aan Victoria College op Stellenbos was. Tien die einde van die van september was het vir hom duidelik dat oorlog onawendbaar is. Daarom het hy besluit, hy moet terug vrystaat toe om aan die sy van sy vader en sy broers vir die vryheid te kom vech. Hy verklaart, dat hy geen wraak zich tegen die Britte het nie, maar hy eenvoudig nie sal kan inhou om sy bloedverwante en medeburgers alleen te sien vech en hulle bloedvervryheid en recht laat vergiet nie. Dit gaan nie om eer te verwerf nie, maar om ons God gegewe recht en vryheid te verdedig. Van die kerk vertel voorts, dat daar met sy aankomst die kroonstad op satracht 30 september, een saamtrek in die stadsaal was waar die laatste relings getref en die aankondigings gemaakt is. Vroeg die volgende ochend was hulle allemaal in die kaart waar die omnie van der Lingen die nachtmaalsdeens gehou het. Die son, se eerste straal het op hulle gevaal toe hulle versterk hier die sakrament uit die kerk uitstap. Die Kroonstad Burgers het nie allemaal hierheen gekom nie. Die helft van hulle het koers gekry na die westgrens. Van die kerk is saam met die groep wat verlede donderdag onder bevang van komandant Koen na begin beweeg het. Die volgende dag het hulle na bereids dier een drift getrek toe die commando sy eerste ongeval gehad het. Hermanus Grobler, een 39-jarige boer van die plaas Mooie Water, is doodgetrapt door een waarskielik in die stelwaar oor kan die drift achteruit begin loop het. Hy het achter die waard ingespring om die briek vast te draai, maar het geval in die waard oorom gerei. Door die DJ van Loon het hierdie ongelukkige burger die volgende dag op Rijts begrawe. Schijnbaar is Gerobler nie die eerste burger, wat op pad na die slagveld reed sy leven vir ons allemaal sy vrijheid opgeoffer het nie. Een Smithfieldse burger, wie sy naam En nie aan ons bekend is nie, is vroeger op pad na die front, door weerlig doodgeslaan. Die Vrijstaatse macht, hierteen oor die natalse grens, staan onder bevel van hoofdkommendant Martinus Prinsloo van Winburg. Hy is volgens die commandant uh, hier op Harry Smit, die er sy het, het opper bevelvoeder verkies. Laatnieus, 13 oktober, Volgens de Brigheid Bloemfontein het Prinsloose Burgers reeds die dag van 11 oktober begin om die passe tussen die Vrijstaat en Natal te beset, namelijk Olivier's Pas, Besuidenhuidspas, Tintwa Pas, Van Redenspas, De Beerspas en Muller. Daar is iets van aand, wat ek jou wil sê, en ek hoop jy gee my kans, Om dit voor jou deur te leef Met in drie op een slag Het ek jou wereld betrie Jij het geluister in my jou hand gegeen Door al die lange jare My naam so mooi onthoud Jou hart vir my beloof Sou lu yol in soe Het muziek en woorde, het het voor jou gestaan. Jy het geluister en my so goed verstaan. Ons deel mekaarse vreugde, ons deel mekaarse leed. Ek is lief vir jou en ek wil hee dat jy dit biedt. Eee! ek lees ook die berug op um, 14 oktober 1899 oor een van die kruisofficiere komendant generaal Piet Joubert Petrus Jacobus Joubert is op 20 januari 1831 in die Karoes Zuidoos van Bouvoort Sy was geboore. Sy oors was Josia François Joubert en Esther Maria Gous, saam met wie hy as klein sientje die goede trek meegemaak het Sies die meeste kinders destijds, het hy feindelijk geen formele onderwijs ontvang nie. Sy vader is in dat taal dood, hoe hy 12 jaar oud was. Hy het saam met sy moeder transvaal transvaalte getrek en trouw in 1851 met Dindrina Johanna Susanna Bota. Hy het 8 kinders gehad, waarvan 5 nog lewe. Juber en sy vrou het hy in 1853 in die distrik Wakkerstroom gevestig, waar hy steeds een belang gehad het. Die Tieselfstudie het hy soveel rechtskendes bekom dat hy later ook een wetsagent en boedelberedderaar geword het. In die eerste plek is hy echter een besondere, suksesvolle boer. Hy het vroeger ook verskye sake ondernemingsbedrijf. In tallewaarnemersse oog is hy een van die welvarendste mense in die republiek. Hy het een lang openbare leven achterom, in 1855 het hy veldkornet geword, 1865 volksraadslid en in 1873 voorzitter van die volksraad. Toe president Burgers in 1875 tot 76 in Europa was, was hy waarnemende president. Na Burgersse teruggeer het hy echter als volksraadslid bedankt en weer voltheids gaan door na die annexatie van die transvaal door Britannia, Britannia in 1877 het Hubert als verzetleier na vore getree in 1878 was hy lid van die boere deputatie wat vergeefs met die Britse regering in Londen oor die herstel van die transvaalse onafhankelijkheid onderhandel het in december 1888 as hy by paardekraal topkommandant-generaal verkies en ook as lid van die driemanskap by die leiding in die Transvaalse Vrijdsoorlog geneem het. Hy was die boerense opperbevel voerder op die nataalse front waar die boereoorwilling oor die Britte by Mahuba die hoogtepunt was. In 1883 het Joubert van Paul Creur in die Transvaanse presidentsverkiezing geopeneer, maar die onderspit gedelf. Die selfde het in 1888, 1893 en 1898 gebeur. Hy het echter feitlik sonder onderbreking commandant-generaal geblei. As zodanig is hy lid van die uitvoerende raad het hy, en het hy aan verskye veldtocht het in zwartgemeenskapen deel geneem. Joubert is, so stelle ander prominente Transvaalers, gekant in die oorlog met Groot-Brittannië. As Komendant-generaal het hy echter reeds maande gelede intense voorbereidings vir die naderende strijd begin tref. Hy het die bevel oor die veltocht in haar tal op homself geneem. Sy opdracht aan sy officiere duid daarop dat hy die selfde wil volg as in 1880 tot 1881 tydens die Transvaarse Vrijheidsoorlog toe hy die destijdse rooi baie so oortuigend getroef. vanavond weer die oorlog beeld uit die weekblad oor die strijd tussen Boer en Brit dit is uh, 20 oktober 1899 ons het al klaar donkerte hier by ons so ek gaan vinnig lees <laughs> ek sit hier by die natuurlijke licht so ek gaan vinnig lees, jy moet maar vinnig luister hoor, terwyl ek boekie lig het bloedige gevecht by Talana, my is aanvan op dan die mislik Boere laar na by Dandee, 20 oktober, vandag het generaal Elie Lucas Meijers se burgers en volkskaalse aanval op die generaal Pen Simense machte by Dandee natal geloots. Skynbaar was die idee dat generaal Daniel Erasmus de Pretoriaaners en kommandant Weilbach se Heidelbergers ook sy aanval. Om een of ander rede het hulle echter nooit door die geveg toegetreen nie. Meijerse manne was ongelukkig uiteindelik verplug om terug te val. Ons verslaggewer berug dat het reeds gister algemene kennis onder die burgers was, dat die generaals een krijgsraad gehou het en besluit het om aan te val. Tandee, 'n klein steenkoolmyndorpie, is tussen hoë hewels. Die Britse kamp is reg langs die dorp. Die generaals het besluit om van drie kante aan te val: Meyer uit die ooste, Erasmus uit die noorde en Weilbach uit die weste. Meyer moes voordag breek die Talana Berg, soos Oos van Tandee beset. Erasmusse burgers moest derselftertijd die, die Patieberg met sy platkrui noord van dan die beset. Beide moest die Britte in hulle kamp langs die dorp met hulle kanone bestookt. Gisteravond het dominee A.P. burger van Middelburg in generaal Laar die eredings gelei. Die burgers wat aan die aanval moest deelneem het die laar daarna verlaat. Terwyl die reen onverpoos uitgezak het het hulle in die richting van Dandee koers gevat. Meierselaar het hulle doelwoord kort na dagbreek bereik waarop hy sowat 900 man met die kanone op de laar na hewels self en die ander 600 man op die aangrensende Lenox hewels geplaas het. Dit was mistig geen dagbreek, maar kort na vijf het die mis op die Talana en Lenox jowels gelig. Ons burgers was in hulle nopies. Met die son achter hulle het hulle een prachtige uitzicht op die dorpie en die Britse kamp aan die ander kant daarvan gehad. En Patieberg was die nog onder die mis en meier hulle was die seker of Erasmus en sy burgers in posiesie was nie. Die boere atellerie uh, was spoedig met hulle kanone gereed vir aksie. Meijer het gevolglik vir kaptein J.L. Lood-Pertorius, die artilleriebevelvoerder beveel, om met die bombardement te begin. Die eerste skoot is om precies tien voor sies afgeveer. Die bom het in die middel van die boerekamp ontplof en konsternaasie onder die kakies, as die boere die vijand noem, om met hulle kakie kleure in die vorms dra. Veroorzaak, maar die burgers op empathie het nie door die gevecht toegetreenie. Ons het sede dien verneem dat Erasmus' man nie gereed was nie. In der waarheid was sy at hulle risten nog, eh, nog nie naast in bij positie nie. Toe die eerste bomme ontplof was hulle met hulle aansienlijke getalkanonne nog 'n goeie uur se trek van empathie af. Meijer Se kanoneers het toe hulle ontsteld tot hulle ontsteltenis van Talana Heewelse kruin af dier hulle teleskoop en verkeikers gesien dat hulle bommen nie allemaal ontplof nie. Die grond was schijnbaar weens allereens te sag. Hulle kon ook sien dat Britse officiere spoedig na die aanvankelijke warboel weer die orde in hulle geledere herstel het. Toe hulle bemerkt dat die Britte self bezig was om 6 kanone op te stel het ons kanoneers hulle vier op daar die kanone gericht maar te vergeefs. Kort na 6 uur het die Britse artilleriste uh, excuse, die boeresse vier met hulle eie kanone begin beantwoord. Voor die meeste van ons stomme manne was dit die eerste keer in hulle leven dat hulle die tyken van verhandige artillerie geword het. Die ontploffende kartetse het in een jap trak, trap paniek onder die burgers gesaai. 'n Paar honderd lafaars het inderdaad op die vlug geslaan. Die Britte het seker ons manne se paniek bemerk, want hulle het kort daarna soldate uitgestuur om ons aan te val. Erasmus en sy burgers was steeds stil. Al het die Britse kavalerie tussen die dandeen en party deur beweeg. Meyer met sy hoofmag en sy kanone het nou sowat 2 km suidwaarts na Lennox hewel teruggeval. Hy het so wat 400 of 500 burgers op Talana gelaad. Hierdie burgers het met hulle volgehouwe vier die soldaten gedwing om in een bloekombos langs die plaas opstal aan die voet van Talana hier wel skuiling te soek. In elf uur van oogend het Meier besef dat Erasmus nie door die geveg gaan toetreenie en dat hy nou moes besgee om verdere verliezen te vermaai. Terwijl hy klein achterhoede die toekomst Terug toch gedek het, het die burgers teruggeval. Hierna het Britse soldaat het Alana begin beset. Om half die van middag het die kakies terwijl het weer hardbeging reen het met ‘n groot gejuig aangeduid dat hulle die kruin van Alana bereik het. Ons manne was toe alle julle en weg. So het een lang en harde dag op een laagte punt vir die boere geeindig. Hulle voel uitgeput en moedeloos en reken dat generaal Erasmus hulle in die steek gelaat het. Precies hoe groot die ongevallen is, wat die machte aan weerskante geleid het, is nog onbekend, maar het was aansienlik. Dit sluit die syne Britse kruisgevangenis in, sommige van hulle beweer dat generaal Pen Samen selfs so zwaar gewond is, dat generaal majeur James Herbert Yule daarna die bevel oor geneem. In my lief, ek wens jy was nou hier, Oor die eenzaamheid verdien. Morgen kom ek terug en ek spij jou, Ek gaan jou stief vasthoud, in my arms om jou voud. Nooit waar van Joop dink, die wereld kan baie kom leer by ons boeremeisies Ja, in die angloboereoorlogie, die vrouwens was eisters, mydol, hulle moes alles by mekaar hou terwyl die manne op slagveld moet gaan werk, en uh, die land verdedig. Ja, dit was moeilike, moeilike tye, maar die vrouwens het weer gehelp om die plekke, die plaas op te bouw. Nee, ek sê vir jou sê, ons boere meisjes is stavekoekies, ons laat die vir ons onderkry nie, en vir al nie dier een ingelsman nie. Nou, um, hier by ons mense, ek weet nie waar jy in die wereld blei nie, maar by ons is dit better koud. Ons is 150 kilometer van Kalisdorp af, nou by Kalisdorp is die berge spier wit toegesnew tot op die pad. Nou ja, ek kry better koud, ek sit hier met die conversie en Langbroek en ding boor my skouwers en ek krij nog steeds bubberkoud dis rechtig rechtig Dit is nou winter. Ek moet sê, um, vroeger het vir my was dit een bieke koud, maar nou wat die sneeuw hier is, en ons voel die ernstige kouwe, besef ek, die winter is definitief hier. Maar ek is jou dankbaar vir die vader, vir al die reden wat ons gekry het. Ach, dit is net wonderlik, dat die damme kan vol word, want ek verbeel my al, ons gaan een baie, baie warm winter heen. Nou ja, my bijdra uit die posee vir plesier, is um, dier H.A. Fygin geskryf, baie bekende skryver, van ons tyd gewees, en dit is getiteld die nooinkie van die onderveld. Dit is by die beelkie die nooinkie van die onderveld dier Anton van Wau, nou hy was mys die beeldhouwer van formaat, nie. Nou, hier is die nooinkie van die onderveld. In een nederige boerehuysie, eensam en stil en klein, vaar van die woelige wereld, van dorp, of stad, of trein. Vaar van die fijn geselskap, wat altyd skinner en kla, waar die meisies elke sondag in nieuwe mode dra. Sonder prag of weelde, maar vrolik, fris en vry, het die nooinkie van die onderveld op haar paase plaas geblei. Haar oog het gestral en gefonkel van levenslus en vreug. Die sond het haar wang geskulder met die blos van gesonde jeug. Die volkies ken, sy algaar, wat vlie oor berg en vlei en elke blom in die vlakte, waar haar pa sy skape wy En kyk maar hoe sy bys, byspring as sy lammekie verkleim, want die nooinkie van die onderveld se hart is teer en ruim. En daar kom daar een kerel in die verre boeland aan, en hy sê, ek woon in een groot stad, waar huise soos bossie staan, en die prachtigste huis van allemaal en die heerlikste koets daarby en die mooiste paar paar in die stad dit alles behoort aan my maar ek gee my hart aan jou, lief en my rijkdom gaan daarmee maar die noontje van die onderveld skitterkop en antwoord nee, ek is een boeredochter my lus en plik is hier jy moet n fijne dame kry om jou prachtige huis te verseer ek praat maar liefs van blomme van volkies en van vee want dit is al die wetenskap wat berg en dal my gee. Wat maak ek met jou reikdom? Die plaas is genoeg vir my, en in nooinkie van die onderveld sal ek toch altyd bly. Die kerel van die boeland, hy lach toe hy dit hoor, maar dit is juist die deugde wat my soveel veel bekoor. Vertel my maar van blomme, van vogies en van vee, die beste wetenskap is die wat die natuur self gee ek min jou in jou reinheid, van veld en berg en vly, en noontjie van die onderveld, sal jy altyd wees vir my. En nou, in die stad in die Boland, in die prachtige huis woont sy, en prachtig is en die koets waarin sy ry. en sy is vir die groote wereld, waarin sy nou verkeer, met haar ongesmukte skoonheid,‘ een sieraad en 'n eer, maar nederig en eenvoudig en huislik nog is sy, want een noontje van die onderveld sal sy toch altyd bly. Ja. God Genk van bo aan my dankbare skou dit is wonderlik. Der spoelelt mooi as die son fasdirk 'n droë dorre boom simik met 'n flerk klapgeluid springe spring kan spring voor my uit Douw aan een spinnerak, die veldse diamant, een voetpad kronkels, kyns na bo, waar die koodoes rustig wei, ongerepte skoonheid, vry. Dit is wonderlik, dit is bosveld mooi, As die son vasteek In het rood oor en boomse myk. Dit is wonderlik Dis bosveld mooi As die son vasteek In het rood oor en Ja, dit is, um, daar is wat so mooi sing bosveld, dit is bosveld mooi, nou ek moet vir jou sê wonderlik ja, hy syng van wonderlik maar wonderlik is hier die heerlijke warm water met silemoen en wat so lekker warm in my keel afgeleid ja, ek so piekie um, snollerig um, en jy weet, dit is mas maar wat gebeur hierdie tyd van die jaar alles die mens in deze by die deur moet uitgaan en dit voel of hy afkraak van die kouwe, van die sneeuw wat in die licht is. Nou ja, hierso is my volgende bijdra vluchtig die real die geskryf die Gert Serresam en die um, persoon oor wie sy lewe het geskryf, dit is Hendrik Jaars. Hy dwaal doeloos rond en sien Korkot in sy verbeelding sy ma wat met die sak drank in haar hand staan en haar verwaait in een vraag. Dink net aan alles wat jy kan koop met hierdie drankse geld. Hy probeer dit uit sy gedagtes kry, maar haar huilende verwaait vreet aan hom. Dit breek my hart dat jy so verval het. To hy omkom kry, is hy enke van die kerk af. Hy hoor hulle sing en stap nader. Voor die kerkse deur steek hy vast, want sy moet begewe hom. Hy gesit die van die kerk af onder die boom en toe praat die stem in sy binnenste. Hendrik, jou ma was gister recht al die drank is uitgedrink en jy het niks meer oor nie. Wil jy nie weer terugdraai na die heren nie? Hy het saks die kop en al wat hy kan uitkry is, vergewe my, asblief, heren. Da die aand belei is, is slechte lewe van die afloppe tyd en hy vraag kinderlik vir die heren om om te help om weer werk te kry. Die volgende oogend vroeg gaan hy naar die tolik om daar vir die trok drijwers te wag By elkien vraag of hulle nie miskien nog een man soek nie. Voort voormiddag kom daar een man aangestap en hulle begin gesels. Hy vraag wat Hendrik voorheen gedoen het en sê, Ek weet, daar is een vakiteer by Curly's Transport op Wellington Ga gee jou naam en CV by die depo in. Die volgende dag ga gee hy sy CV in en voltooi die vorms. Na drie wekes gewag kom daar een oproep na hulle beure toe, deur, want hulle het nie een telefoonie. Jy is so een oproep vir jou klonkies, skree die vrou hy hart loopt dadelijk telefoon toe. Sy hartbonds doefdoef van opgewonenheid en het kan skaars die telefoon vasthoud toe die manne aan die andere kant begin praat. As het Hendrik Jaars vir praat? Ja, meneer, antwoord hy uit Aasem. Het jy aansoek gedoen by Curly's transport? Ja, meneer, antwoord hy ooreiverig van blijdskap. Morgenochtend moet jy na ons debout te kom vir een onderhoud. Hy wil nog vrou hoe laat, maar die man het klaar neergesit. Die volgende ochend staan hy op trek aan en klim op die fiets wat hy die vorige dag geleen het. Dis koud en donker, maar hy trap, want dis die stuywe een van waar hulle in die parel bly tot op Wellington. Hy slaat die poot uit, maar hy aan met trap, want hy wil vanochtend eerste daar wees. Die zweet tap om af toe hy half 7 by die dep kom. Dis kie die tyd, so ek, sy moet maar wag. Die onderhoud is eerst 10 uur. Hy maak sy fiets in die meer staan en kyk een bykie rond. Oorkant is gebouw met donker vensters en hy kan nie sien daar binnen nie. Hy staan geduldig daar rond en half tien word korkort mense afgelaai. Hy raak in die gesels en hy hoort dat hulle amal vir die onderhoud kom. Later is hulle sieve stuks en hulle wacht angstig dat die onderhoud begin. Tiendare tyd is hy al honger. Tien hier kon roep die wacht die man wat laatste gekom het vir die onderhoud. Hy vervies om en stap na sy fiets terwyl hy vir die wacht sê, Dit lyk met is tydmos, want ek sta al van half 7 hier. Die man wat laasde gekom het, wil eerste gehelp. Die wacht kalmeer om. Nie so hastig die brother. Jy weet nie, maar ek teken elkien sy tyd van aankomst aan. Was het jy vir die wacht, wat so mooi met hom gepraat het, nie het hy gerei? Hy klim weer van sy fiets af en sê vir homself. Met jou vriendig in die meer het Satan jou amper laat rei. Hy laat sak sy kop in sy hande en sit sien die weerachtig sy kans in awag. Korkot pree wil hy. Heren, help my asseblief om die werk te kry. <tie> Na wat jy sy se ewigheid voel, is het sy beerd. as verbaas verbaasd in die kantoor kom hy sien, dat jy allemaal buiten kan sien. Dis ook om hy vends as so donker is van buiten. Sit, sê die man hy bied vir hom hy stoel aan. Hy gaan sit op die punt van die stoel en voel hy sy knie liggies begin bewe. Ek is Marius boumeester, prokureer van Curly's Traansport. Stel hy homself voor. Hendrik knik nie sy kop. Hy skiet die paar vinnige vragen na hom en Hendrik probeer om antwoord. Hoekom het jy Indusens transport gelos? Ek en my broer, wat die driver was, het strui gekry. Hy het my met die eisterpaal geslaan, stoltry. gaan jy met Keulies transport die selfde doen? Gelukkig luie meneer bouwminister, sy telefoon en Hendrik halweer asem. Toe jy die telefoon neerset, kyk jy omstreng aan en herhaal die vraag. Nee meneer, As hy my nie geslaan het, is ek vandag nog daar gewerk het. Hy sit sy pen neer. Ek hou van jou al vanaf 7 aftop, toe jy met jou fiets hier aangekom het. Jy het geduldig gewacht tot 10 uur, en dis nou al na 12, en jy wacht steeds. Ek het met opziet jou onderhoud laatste gemaakt. Maar jy het gewag omdat ek gloed dat jy die werk werkelijk nodig het. Die andere manne het met motorkarre gekom, en die meeste van hulle bly hier op Wellington. Maar jy het met die fiets van die perl afgekom, so jy moes baie vroeg opgestaan het. Hendrik antwoord, Ja meneer. Julle ty is amal dier die sekuriteitswag aangeteken en ek het speciaal vroeg gekom om julle te monitor. Hy maak sy boek toe, steek sy pen in sy boersak en kyk na hom. Hendrik, ek stel jou aan by Curly's transport. Baie geluk. Hy staan achter sy lesenaar op en steek sy hand uit. Jy kan maar die dag afvat en morgen oog ons sê weer kan jy by Keulies transport begin. Ek hoop jy is gelukkig by ons. Al wat ek kan uitkry is, dankie meneer Marius, terwyl die trane van dankbaarheid oor sy wange rol. Toe hy kom vra die manne wat daar staan en wag. Hoor het gegaan? Het hy vir jou ook een klomp simpel vraag gevra? Hy knik net en sê my te bewerig stem. Ek het die werk gekry. Toe klim hy op sy fiets en reis sonder om te groet weg, want sy gemoed is te vol. Terwijl hy wegraai, hoor hy een sê, gelukkige bliksem, die kerel het hom seker so jammer gekry, hy het te verlee bakkies. toe hy by die hek uitraai, pree wil hy aan een, dankie, dankie jyre vir wat hy vir my gedoen het. Hy dink aan die woorde van meneer Marius, maar het, het mal aan een in sy kop. Jy moes vanochtend baie vroeg opgestaan het, om met die fiets van die perle af tot dier te raai. Ek het jou vanaf half seend opgehou. Jy het vroeg opgestaan, met jy die werk ontwerkelijk nodig het is bloedig warm en die zweet loop om later af. En daar is een tinteling in sy gemoed, want morgen af het hy weer werk. Na met die huis, fluister Satan in sy oor. Die Heer het jou klaar met die werk geseen, ga vier dit nou saam met jou tjommies. Dis nog lang na morgen ochend. Dis asof daar een sterker stem na sy binneste deur kom wat om beris be. As jy jou bekeer, Israel, tot my, jou God, sal ek jou uitjelp, maar jy moet my eer. Toe sê hy vir die Satan, Voertsik, ek gaan van nou of terugdraai na die heren en wil hom verder dien. To hy by die plaaspad indraai, sê sy tjommies die die dammal en eens kreeu. Wat sê hylle pontees? Dier die werk gekry? Hy skit sy kop in lieg, hulle sê my laat weet. Hy hou by hulle stil, want hulle is bezig om 'n pyp te rook. Gee daar een paar trekke, vraa hy veruister. To hy die pyp mond toe bring, walg die dag aan om en 'n stem in hom vraa. Wat hy van jou besluit geword, hoe jy net nou jou trouwende Heere beloof het? Hy gee die puip terug en eister, sonder om een skyf te trek, klim op sy fiets en rui huis toe. Hy lach om uit en eister sê, Voet toch, is jy nou weer baby Pontius, die moet later kom, want ons jou doek kan omruil, skree hy achter hom aan. Jy kan maar lach, denk hy by homself. To hy voer die huis stil hou, Kili die reek van sy ma a vars sy maag, en hy besef dat hy vandag nog niks geëet het nie hy is so opgewonner, dat hy dadig die goeie met haar wil deel. Die selfde aas hem vraag, wanneer is alweer kerk? Hoekom vraag jy klonkies? Hy neem die beker geel thee en sy mond water, toe hy die bruin korsie afsne en die plaasbot opsmeer. Ek wil vir die Heere gaan dankie sê, dat ek, as plaasklong, die werk gekry het. Dis asof daar een dankbare glimlach op haar gezicht kom, en sy antwoord, ek sal het afkondig, dat die diens morgen aand by ons huis is. Die vaars broodkoos die kraak onder sy tanden. Mama, ek het vandag op wat huis toe besluit om terug te draai na die herre toe. Sy ma omhels om. Klonkies, die herre het my gebede verhoor. Al my kinders is nou op die weg. Dis nog nie ragel Sy het nog nie weer huis toe gekom heem. Maar ek bid vir haar. Maria laat zak haar beker en vraag. Klonkies, wat moet ek met jou pa maak? Sy hart is soos een klip. Gebed jy help nie nie. As hy weer terugkom, moet ons amal probeer hom na die here te lei. Want as hy nichter is, is hy ‘n goeie mens. My hart My hartse wens is dat hy ook geret word. Hendrik haal net sy skouers moedelis op en eet verder. beleef, in ek droom van die mysie met die blau blau bo. en is jy al die jare het jy by my gebleem die dag was ek kort maar nou het ons oud geword en nou is die dag Waar onthou jy nog die aande toe ons jok was? Ek en jy in borreltas, Altyd gedeel uit jyn glas. Voor altijd sal jy by my pas, Want toe ons jok was, Ek en jy in borreltas, Altyd gedeel uit jyn glas. Altyd sal jy by my pas Dis die ons jong was As bly dier die foetus Mis die pelle mys jy meer die mooiste laag, raak oor elke dag, en jy laat my gaan blaag. Die dag was ek kort, maar nou het ons oud geword, en nou sê die dag waarde, maar nog die ander, Jy in een bodeltas Altijd gedeel in jyn glas Voor altijd sal jy bij my pas Met jou ons jong was Ek en jy in een bodeltas Altijd gedeel in jyn glas Voor altijd sal jy bij my pas Oh, yeah, to us your class. Nou sê daar maanden, maar onthou jy? Onthou jy nog die aande, die ons jong was. Ek en jy in een podeltas, altijd dit in glas. Maar altijd sal jy bij my pas, want die ons jong was en jy in de poddeltes altijd gedeeld met jouw glas vir altijd sal jy je... Is. Dankie vir wat ek nooit sal wees Da's baie wat ek graag wil sê As ek vergeef, vergeef my Maar my was nog altyd daar Vand. As ek my lewe oor kan grain vind sak maar star Oh, ek mis jou Mama, miskien was ek verkeer Jouw tranen nooit vergeer Vandaag wil ek net jammer sê Ek is lief vir jou Vergeer my Vergeer is dit nie prachtig nie, ja ek dink nie ons mamas besef wat se invloed ons werkelijk het op ons kinders en ons familie se leven nie, ja en hoe, hoe langer my mama daar in die hemel is, hoe hoe meer mis ek haar, en hoe, hoe groter ek word, meer volwassen, en meer verstand krijg, hoe meer besef ek, hoe kom my ma gedoen het, wat sy gedoen het, so elkeen van julle, wat julle kinders ondersteun, so schert, of, eeder, um, Hendrik Jaarse mama, wil ek, sê, hierdie lekkie was speciaal, net vir jou gewees, nou ja, ek groet jou tot, morgen, tussen drie en half vier, wanneer dit Luluse story tijd is, mag jy een wonderlike dag hier verder, en, wees warm, as jy moet, as jy die warm kom baas, gaan klims om het terug in die bed, as jy nie hoef te werk nie. Nou ja, anders is maak vir jou lekker warm toe, want die kou is hier. Van my, Cathy Lou is het jy, of nou? ...uit elke dinsdag om 11 uur Sertifrikaanse tyd, hier na die Dichters en Skrywers Forum op Net Radio SA. Kom luister na gedichte, koortsverhale en vervolgverhale. As jy belangstel om jou werk op radio te hoor, stier dit geris aan Cathy at Net ZA, of